Qureyş Qureyş surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qureyşin birliyi xatirinə, onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə, qoy onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra Əminamanlıq bəxş etdi.